Svjedoci smo i to nam je poznato i mi viđamo, a o tome smo obavješteni prije svega u Kur'an i Kerimu hadisima Allahov poslanika alihi salatu uslam i brojnim govorima naših prethodnika i učenjaka da kao što postoji lijepa završica na Dunjaluku, postoji loša završica na Dunjaluku. Kao što određeni Allah i robovi na lijep način privode kraju ovaj svoj život na Dunjaluku i inšallahu teala nastavit će na još ljepši način svoj život na Ahiretu Isto tako određena skupina ljudi na donjaluku svoj život završava na loš način. Doživljava lošu završnicu. Kada se kaže loša završnica, misli se dakle da čovjek napusti ovaj svijet. Da umre u lošem stanju. Da umre u stanju, dijelima, sriječima kojima Allah subhanahu wa ta'la nije zadovoljan. Kojima Allah subhanahu wa ta'la zadovoljan, Allah ih kaže šejh Siddiq Hasan Khan u svome dijelu u vrijednom dijelu kaže dva su stepena lošej završnice dva su stepena lošej završnice prvi stepen koji je daleko, daleko gori od drugog prvi stepen a on je da srcem onoga koji je na samrti srcem čovjeka koji je na samrti prevlada sumnja u Allahu Subhanahu Wa Ta'ana prevlada nevjerstvo, negiranje, poricanje Allaha subhanahu wa ta'ala pa da u tim trenucima ispusti dušu, da u takvom stanju ispusti svoju dušu, uslijed čega se između njega i Allaha postavlja pregrada i biva za zauvijek udaljen od Allaha subhanahu wa ta'ala i vječno boravi u džahnama. A nas Allah sačuva ovakve završnice. Prvi stepen loše završnice, najgori, jeste da čovjekovim srcem srcem čovjeka koji je na umrlu koji će uskoro da napusti ovaj svijet prevlada sumnja da počne sumnjati u Allaha subhanahu wa ta'ala narošto kad ga spopadnu smrtne muke da počne sumnjati u Allaha subhanahu wa ta'ala počne negirati Allaha subhanahu wa ta'ala njegovu odredbu i slično pa da u tim trenucima ispusti dušu i da se postavi pregrada između njega i Allaha jalla vala i da bude vječno udaljen od Allaha i Allahoj milosti I drugi stepen koji je blaži od prvog. Drugi stepen loše zaopšte koji je blaži od prvog, ali je opet opasanite kako. Jeste da se monoga koji je na umrlu nad vlada, prevlada neka dunjalučka dunjalučkastva, ljubav za nekom dunjalučkom stvari, za dunjalučkim strastima. Pa da u tim trenucima kada bude trebao ispustiti dušu, u njegovom srcu nema ništa drugo do ta ljubav za tom dunjalučkom stvari, za tim dunjalučkim slastima i strastima. Ovo je također opasno, zato što će, što će čovjek biti usmrćen na onome na čemu je provodio svoj život, a bit će proživljen na onome na čemu je usmrćen. Ovo je dakle blaže, ali opet opasno. Blaže od prvog, ali opet opasno. Čovjek će umriti na onome na čemu je provodio svoj život. Pa ukoliko je provodio svoj život u tim dunjavučkim slastima i strastima, vezao se za nekoga, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, za nekoga ili nešto, u tome će skončati svoj život i bit će proživljen na na tome. I tada će shvatiti pogubnost svoga dijela na dunjavu, kaže šejih sidika sanahana. Zbog svega ovoga Allah, uposlanik sallallahu aleyhi ve sellama je rekao, kako stoji kod imama Bukhari Al-a'malu bil-havatim Dijela se vrednuju po završnicama Dijela se vrednuju po završnicama Također je rekao La tu uđebu bi ameli aamilin Hatta tanzuru bime juhtemu lehu Kako bileži imam Taberani Šehr Hrbanicini vjerbosim sahih uđame Nemojte da se divite ničijem dijelu Nemojte biti zadivljeni ničijem dijelu sve dok ne vidite kako će skončati svoj život nemojte se nikome diviti niti njegovim djelima, sve dok ne vidite na koji način će biti zapečačen njegov život kako će završiti život na ovom svijetu zbog svega ovoga Allaho poslanik alihi salatu wasalam je često dovio jedna od njegovih najčešćih dova ili tako Allaho me jamu qallibel qalbi ala dinik Allaho moj, o koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allaho moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Zbog svega ovoga, Allaho poslanik sallahu alaihi wa sallam na sjedenju u namazu, prije predaje selama, neizostavno dakle, učio bi dovolj ne bi je izostavljalo, zbog čega su pojedini islamski učenjaci je smatrali vađibom nekih čak ruknom namazu. Allahumme inni jaudu bi ke min adabi nar, wa min adabi al qabr, wa min fitneti al mahya wal mamat, wa min šarri fitneti al mesihi al džar. koju trebamo učiti. Na sjedenju prije preda i salama. Allahummo, ja se utječem od džahennemske patnje, utječem ti se od kaburske patnje, utječem ti se od kušnje života i smrti, jutjačem ti se od zlike kušnje mesija Dacca Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ostavljao ovo učenje ove dove prije prijed predaje salata zbog čega su pojedini repli čak da je ruknu i pitali bi one koji bi obavili namaz predali selam pitali bi ih jeste li proučili tu dovu ako ne bi proučili tu dovu onda bi tražili od njih da ponove namaz pokutavuse ibn kej sana i kaže da je šejh albani rahimehullahu ta'ala također bio toksta Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem dakle molio je Allaha subhanahu wa taala da ga sačuva kušnje života i smrti. Ovdje pod kušnjama života i smrti, života misli se dakle na mnogobrojne kušnje koje nas nalaze u našem životu na ovom svijetu, dok pod kušnjom smrti misli se dakle na te trenutke, jeli na smrtne muke, da nas Allah subhanahu wa taala jeli učtisti u tim u tim trenucima. I dakle to je zasigurno kušnja koja čeka sve nas bez izuzetka te trenutke doživjet sve jedan od nas zato neka niko ne misli nakon ovoga da ima dovoljno imana da ima dovoljno dijelo Allaho poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasalam je, tražio od Allaha subhanahu wa sebat, postojanost utjecao se Allaha subhanahu wa ta'la te kušnje kaže Imam Al-Kurtovi su ovom vrijednom dijelu tezkira prelijepe riječi Nemoj da se obmanjuješ svojim imanom. Nemoj da se obmanjuješ svojim namazom. Ne obmanjuješ se svojim postom. Ne obmanjuj se svojim drugim dobrim dijelima. Jer to, iako si ti uradio, ako, iako ti činiš ta dijela, to je Allaho stvaranje, to je Allaho dobrota, Allaho blagodat prema tebi. Nemoj da se hvališiš. Ako se budeš hvalisao time, svojim namazom, svojim postom, svojim manom, svojim dobrim dijelima, Onda ćeš biti poput onoga koji se hvali nečim tuđim. To je Allahovo. ovo. To ti Allah dao. To ti ne bi nikako mogao da učiniš da ti Allah subhanahu wa ta'ala to nije dao. Bićeš poput onoga što se kod nas u narodu kaže, poput onoga koji se kiti tuđim perijem. Kaže koliko li je samo, a kaže možda ti to bude istrbnuto, možda ti to bude i oduzito ako se budeš hvalisao svojim namazom, svojim postom, svojim imanom. Možda ti bude oduzeto, koliko li je samo cvjetnih bašta samo u dijeliću noći, u jednom dijeliću noći snašao veliki vjetar, pa su osvanule ujutro opustošene, potpuno uništene. Kaže, koliko li je samo ljudi zanoćilo sa blještavim srcem, ispunjenim imanom, potpunim pokornim srcama, pa je osvanulo bolesno, tamno u grijehu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nemoj nikada da ne budeš siguran u sebi. Pogotovo nemoj da se hvališe svojim dobrim dijelima. Sufjane Theori, rahimehullahu ta'ala, koji u svoje vrijeme bio emirul mu'mininu hadisu, najveća deređa koju može učenjak u hadisu da postigne, bio najjučerniji čovjek u svome vremenu u hadisu. Govorio bi, Bojim se da samo glavno i knjizi u Lehaj Mahfuzu upisan kao nesretnik. Bojim se da mi se iman ne isčupa i ısprsa na samrti, zatim bi plakao. Najučeni čovjek u hadisu u svoje vrijeme, na taj je Sofjane al-Thauri, Sofjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala, znao bi na noćnom namazu toliko dugo stajati da bi kada bi se zaučio ezan za sabah, uspravio svoje noge u zid da mu se vrati krv u gornji dio tijela. Cijelu noć bi na namazu, pa bi na kraju, kada bi začuo sabah za ezan, priveo bi namaz kraju i podigao bi svoje noge u zid, da mu se malo krv vrati u gornji dio tijela. Gdje smo mi? Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, znao bi noću stajati, klanjati Allah subhanahu ta'ala, stajati pred Allahom subhanahu ta'ala i dok bi učio Koran, obraćao bi se Allahu subhanahu ta'ala riječima. Gospodaru moj, ti dobro znaš stanovnike dženneta i stanovnike džehennama. Ti dobro znaš, ti si odredio. Ti si zapisao ko će od nas da bude stanovnik dženneta i stanovnik vatre. Pa među kojima je malik imun je malik imun A čovjek klanja cijelu noć. Da mi klanjamo jednu noć cijelu, ne bi nam bilo ravnoga. Za nisu govorili, draže mi je da prespavam cijelu noć, Da ne ustanem, ni jednog rekata, nego da cijelu noć probdijem pa ujutro osvanem divjeći se sam sebe. Međutim, kod nas je potpuno obratno. Ali dakle, prije ili kasnije svi mi ćemo otići sa ovoga svijeta, doživjet ćemo ove trenutke i zaberimo na koji način. Još dok smo sada u zdravlju, u rahatluku, u snazi, možemo dakle da biramo uz Allahovu dozvolu kako ćemo privesti svoj život kraj. Dakle, jedni će završiti svoj život lijepo, drugi će završiti svoj život zasigurno lošo. Allah je pravdan, nikome ne čini nepravda. Onaj koji bude ustrajavao, Allahu subhanahu wa ta'la vjeri, očisti svoju ispoljašnjost i unutrašnjost, Allah je pravdan. Allah će ga nagraditi lijepim završetkom i na dunjalu koji na ahiretu. I uthabitu Allah u ljedina, amenu, bil qavli i filhajati dunja u fil ahire. Allah će postojanom rijeđu učvrstiti vjernike i na dunjalu koji je na ahiretu. Dakle, na dunjavnuku i na samrti, jel i u kaburu i sl. Kao i sve, tako isto i loša završnica ima svoje simptome, ima svoje pokazatelje, znakove, na osnovu koji se može prepoznati je li čovjek lijepo završio svoj život na dunjavnuku ili loše. Pa imaju simptomi koji se javljaju na umrlu, na samrti, kada čovjek hoće da ispusti dušu koji se javljaju kod gasuljenja, kod kupanja takvih osoba, kod spuštanja u kabor, nakon ukopa i slično. Pa pojedini na samrti nikako ne mogu da izgovore riječi la ilaha illallah. I pored toga što se postiču, pojedini od njih žali se na Allahovu odredbu. Žali se na to što im je Allah dao, da na takav način umiru. Žali se na tu bolest. Pitaju koji je smisao ove patnje pa dižu ruke dižu ruke Allahu vala. zamislite dove Allahu subhanahu atala i udovi se srde na Allahu odredno pa kažu gospodaru ili me uzmi sebi ili koja je koristao ovako život to je žaljenje na Allahu odredno žali se što me Allah subhanahu atala propisao bolest a koristi, bolesti su brojne Allah nam nije dao bolest, osim da vidimo kakvu blagodat uživamo kada smo zdravi. Zasigurno. Allah nam ne daje bolest, osim da bi nas kasni izliječio. Allah nam ne daje siromaštvo, osim da bi nas kasni učinio imoćni. Samo rijetki su od nas koji to, koji to shvataju. Pa pojedini od njih, kada budu posticani da kažu riječ ilaha ila jasno se izražavaju da oni riječi ne mogu reći ili izgovaraju riječi s kojima. Allah nije zadovoljen, izgovaraju riječine vjerstva psuju Allaha, psuju Allahov din idite i treba dakle obilaziti kao što treba obilaziti kaborove treba obilaziti ljude na umrnu pa ćete dakle vidjeti i breta uzeti ćete zasigurno povuku iz njihovog života nakon toga pitajte kako su živjeli kada doživite njihovu smrt pitajte kako su živjeli bilježi Hafiz ibn Režebel Hanbali u svome vrijednom dijelu džamiju el ulumi wal hikemi Od Abdulaziza i Nebjeruada kaže Bio sam na samrti jednog čovjeka. Čovjek je trebao da ispusti svoju dušu. To su bili njegovi zadnji trenuci. Pa ga je neko posticao da kaže La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha Ako je čovjek jeli prisvijesti, Ako čovjek vlada sobom, neka se traži od njega. Reci La ilaha illallah, Ako čovjek nije toliko pri sebi, onda pored njega treba govoriti tihim glasom la ilaha illa muhammeda rasulullah ja. neko koji pored njega da govori te riječi ne bi on za tim riječima ponovio i rekao la ilaha illa ako čovjek nakon tih riječi onaj koji je dakle na umrlu nešto drugo opet dakle treba ga posticati da mu zadnje riječi budu la ilaha illa Allah jer čije je zadnje riječi kako je došlo u hadisu budu riječi la ilaha illa Allah taj će ući u džanet pa kaže bio sam kod čovjeka na umrlu koji se podsticao da kaže La ilahilu. La ilahilu. Govoreno. Šutio sovrime. Da bi na kraju. Kad je trebala duša da izađe iz njegovog tijela, iz njegovih usta rečeno kafirun On je nevjernik u to što ti govoriš. Iz njegovih usta rečeno je On je nevjernik u to što ti govoriš. On je nevjernik u te riječi. La ilahilu. Šeyh Abdurrahim Tahan spominje na jednom od svojih predavanja u Kasimu prije nekoliko godina desio se udes saobraćanje udes pa jedan od onih koji su nastradali u tom udesu bio je čovjek koji se predržavao džamije klanjao namaz učio Koran stradao je u tom udesu nije odmah preselio već je bio pred kraj svoga života, u smrtnim okama. Pa su došli njegovi prijatelji s kojima je, njegova braća s kojima je obavljao namaz u džami. S kojom je učio Kur'an nakon sabaha. Čak jedan od njih je donio njegov mushaf iz kojeg je učio u džami. A on je počeo da se srdi na Allahov odredbu. Što je Allah dao takav završetak? Taj čovjek. Nemoj da budeš ikad siguran sobom. Počeo je da negoduje. Što mu je Allah dao? Da tako nas strada Da tako, takvom stanju ostavi svoju ženu, svoju djecu. i. Pa se posticao na riječila La ilaha illa. Posticao na mushaf da bi kasnije iz njegovih usta rečeno. Čovjek priča na ljersu, Na predavanju šejih priča. Da bi iz njegovih usta bilo rečeno On je nevijenik u taj mushaf te riječi na koje ga ti postičiš. Čovjek nikad ne smije biti sigur. Vidjet ćemo, dakle, koji sve to razlozi mogu da budu ovakve završnice, loše završnice. Zatim, jel' kod kupanja pojedinima nakon smrti boja kože promijeni, boja kože se promijeni, obično lice pocrni, obično lice pocrni. Iz pojedinih od njih čuje se neugodan miris, širi se neugodan miris. Kod pojedinih od njih iz očiju ističe krv, kao da plaču. Kao da plaču, međutim, umjesto suza, jel, izlazi, izlazi krv. I izraz lica počesto zna biti prestravljujući. I postoje brojna, jel, kazivanja koja su spomenuta i u prethodnim knjigama i savremeni ljudi koji nam prenose, dakle, vidjeli su, međutim, ostavio sam, nisam htio da vam spomnijem, da me ne biste utjerivali ulaž. I također, jel, simptomi nakon ukopa, Nakon pa poznato je, spominjao sam ovdje često, opet kao i bret svima nama i meni i vama, da se čovjek nikada ne smije ponijeti sobom i svojim stanjom biti zadovoljan. Slučaj čovjeka, kršćanina iz plemena Benu Najjar, koji je primio islam. Za vrijeme Allahov poslanika, alih i salatu, sam kako bile živao Bukhariya, u hadisu Anasa ibn Malika, primio islam, čak bio pisar objave, bio uz Allahov poslanika, alih i salatu, sam koljena uz njegova plemenita koljena bila. I pisao objav i naučio iz usta Allahov poslanika alihi salatu za suru Al-Bekare i Ali Imran. Nakon toga se odmerilo. Postao on je musliman. Ponovo se vratio u kršćanstvo. Međutim, nije dugo ostao kod njih. Oni mu se obradovali što je napustio. I onaj koji napusti islam ili koji popušta u islam i na kraju ostavi islam on samo ne stavlja crnu mrlju na sebe, već stavlja i na vjeru Islam. Oni koji nisu muslimani kažu da je ta vjera nešto valjala, država obje se. dakle, ne samo da on sebe dovodi, dakle, pod znak pitanja, već zasigurno i vjeru Islam kod mnogih drugih koji imaju simpatije možda da prihvate takvu vjeru. Pa su mu se obradovali. Međutim, nije dugo ostalo. Umro je. Ukopali su ga u kaboru. Ukopali su ga jedan dan u kaboru a sutradan ujutro našli su ga izbačenog iz Kabura. Pa su rekli, ovo je učinio Mohamed i njegovi drugovi iz sržbe, što je ostavio od njihovu vjeru. Pa kaže kažu, kopajte ga još dublje, iskopajte Kabur još dublje, pa i zagrnite. Pa su ga našli drugo jutro ponovo izbačenog. Pa treće jutro, tri puta, nakon toga su ga ostavili. Nakon toga su ga ostavili na površini zemlje a to neka niko ne misli da može živjet kako hoće i da će na kraju imati lijepu završicu neće. I ove riječi la ilahelu neće moći reći svako. Neće moći lijepo svako napustiti ovaj svijet kako on to misli. Neka se ne zavara. Postoje dakle brojni razlozi ovakve završce, loše završce i ovakvi simptomi pokazatelja prilikom smrti i kasni. Zasigurno jedan od glavnih razloga jeste neispravno vjerovanje, neispravno ubjeđenje, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'la na otarijama. Pa ljudi nisu spoznali Allaha subhanahu wa ta'la kako treba, opisuju ga, I imaju vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'la kako oni misle, nisu naučili, niti su htjeli da sjednu, da nauči, već se poveli možda za neukima, ili su oni o sebe krojili vjeru kako su htjeli. A zasigurno takav način života razlog je sigurne je loše Ne može čovjek biti daleko od vjere, onaj koji ne ispravno vjeruje, on dakle nema vjere. Onaj koji obožava Allaha subhanahu wa ta'la novotarijama, sviđalo se to nekome ili ne, taj praktikuje drugu vjeru. Novotarija je druga vjera. Novotarija je druga vjera. Allaho posanik salallahu, ali sam došao je s vjerom i ona je upotpunjena. El jevume kveltulekom dinekom. Kaže Čela Vala. Danas sam vašu vjeru ili danas sam vam vaš način života s, ja, s kojim sam ja zadovoljen. Kaže Đallaovala da je zadovoljen jedino načinom života po islamu. Je li tako? Inna dina, inda Allah ili islamu. Kako stoji u sure Ali Imran. Doista, jedini način života koji je primjen kod Allaha jeste život po islamu. Život po islamu onakvim kakav je došao Allahom poslaniku Alihi Salaca. Pa onaj koji bude izmišlja od sebe Jobožavao Allaha, smatrao da obožava Allaha subhanahu wa taala po svom nahođenju, onim novim stvarima, uvodio nove stvari u vjeru, zasigurno neka očekuje lošu završnicu. Učitelj, sura al-Kahf, el tako, na zadnjoj stranci, zadnji ajti, kul hal nu nabbiukum bil akhsarina amala alladina dalla sa'yuhum fi al hayatid dunya wa yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Reci, da vas obavije s tim o onima koji su stradalnici, čija će dijela propasti. Oni je život na Dunjalku bio ispunjen radom, zalaganjem, činjenjem brojnih dijela. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِمُونَ سُنَا Smatrali su da oni postupaju dobro. Smatrali su, smatra su da postupaju lijepo, da čine dobra dijela. Izmišljali su o sebe. Izmišljali su jeli, od sebe, kako i dakle u suri Zatim zasigurno vezanje srca za nekoga drugog mimo Allaha Subhanahu wa ta'ala. Da čovjek spozna Allaha Subhanahu wa ta'ala, zna za Allaha Subhanahu wa ta'ala, međutim veže se za nekoga drugog. Ovo srce ima jednog gospodara i njemu želi da se pokori. Njemu želi da se istinski vrati. Želi samo njegovu blizinu, ničiju drugu. I onaj koji se bude vezanje za Allaha Subhanahu wa ta'ala jednog jedinog koji veže svoje srce samo za Allaha subhanahu wa ta'ala, bude priželjkivao i težio za njegovom blizinom, za njegovim zadovoljstvom, bude volio samo njega živjeti sretnim životom na tunjalu, ma kakva je skušenja njega snalazena. I sutra zasigurno će živjeti lijepim sretnim životom na ahiretu. Točim onaj koji se bude vezao za nekoga drugog, koji bude tražio smjeraj kod nekoga drugog, ne kod Allaha djelevala, što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala? Ela bi dhikri lahi tatme innun kul itako koji vjeruju i umiruju im srca spominjanjem Allaha. Ala bzikrillah Oni koji vjeruju, oni koji su vjernici čija se srca sa Allahovim spomenom smire. Kad se Allah spomene, njihova srca se smiruju, a za se ičim drugim mogu srca smiriti osim sa spomenom Allaha džellela? Pa oni koji bude tražio smira kod nekoga drugog, srču zadovoljstva nekoga drugog, daje će živjeti nesretni taj će živjeti nesretnim životom kako imen Kajim Rahimah o tome poduže govori u ovom srcu postoji praznina postoji divljina, postoji nesklad postoji nered ništa ga ne može uskladiti, niti popuniti niti zadovoljiti osim robovanje Allahu Dželavala vezanje za Allaha subhanahu wa ta ta'la jednog jedinog onaj koji se bude vezao za nekoga ili nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta ta'la još na dunjalku najmanje tri puta bit će teško kažnjavan onaj ko se veže za nekoga drugog mimo Allaha wa svoje srce veže za njega najmanje tri puta na dunjavu ko će živjeti u azadu, u patnji koju zna samo Allaha kakva je pa onaj koji se veže za, Allah, za nekoga drugog mimo Allaha živjet u patnji sve dok ne postigne to što za što se vezamo da će sve, žrtvovaće sve samo da dođe do toga Dakle, što onestnostno voli, što dakle strastveno voli. Pa kada to postigne, onda će živjeti u strahu je jedino zna Allah subhanahu wa tala kolikija, živjet će u strahu da to ne izgubi. Jadnik. Nemamo iz daleko, je tako? To je naša stvarnost. Čovjek kupi skupo auto, ne spava. Ne spava noćima, nadgleda, hoće lotić auto iz garaže ili ispred koće. I slične stvari. Živi u strahu, izgubi. A kada izgubi, a mora izgubiti jer sve štene, mora proći. A kada izgubi, njegov jad, čemer, neopisivu su. A zatim kada uz, bude uveden u kabur, u berze onda toj njegovoj patni pridružiće se i žaljenje za dobrim dijelima koja su ga mimo išla, koja su ga prošla. Dobra dijela koja su mu u kaburu zasfigurno mogla koristiti, a to za koga se vezao, mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala ništa mu neće Ništa mi koristiti. Zato, dakle, vjernik treba svoje srce da veže čvrsto za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da svoje srce smiruje samo uz Allaha subhanahu wa ta'ala. Da traži blizinu samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da najviše voli samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bude li volio nekoga drugog, kao što se voli Allah bude li vezao srce za nekoga drugog, kao što se veze za Allaha subhanahu wa ta'ala, to će se prije ili kasnije obistiniti, makar na samrti. Makar na samrti to će izaći iz njega. Nadvlada će ga. Obistim će se na samrti. Jer ona onaj koji nešto posebno voli, je li tako, Znaga spominjati u teškim situacijama i nesvjesno. Je li tako? Znaga spominjati nesvjesno u teškim situacijama. I primjeri ovoga na samrti pojedinih ljudi su brojni. Da ono što su ljudi posebno voljeli na dunjalku, to su spominjali na svoje smrti na samrti. Kada su bili posticani da kažu la ilaha illa, rekli su, daj čašicu, daj cigaru. Ono zašto što su bili posebno vezani, je li slično. Zato vjednik treba da vježe svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala, jer jedini On ti može pomoći u tim trenucima. Da spominješ nekoga drugog, bilo koga drugog, mi Allaha subhanahu wa ta'ala, taj ti ništa ne može koristiti. Zatim zasigurno Razlikovanje čovjekove spoljašnjosti i unutrašnjosti siguran je razlog loše završnice. I na dunjaluku da čovjek umre u lošem stanju i sutra da bude kažnjavan na hiradu. Ima mnogo ljudi, dakle ovo su dvije krajnosti, a rijetke su u sredini, vlatnoj sredini. Ima mnogo ljudi koji sa svima se lijepo obhode, svakome lijepe riječi kazuju, svima se smiju u lice, čine im dobro, dobro činstvo na svakom koraku, a u njegovom srcu nered, u njegovom srcu nevjerstva, mnogoboštva, munafikluka, svega nije sredio svoje srce. Poznat vam je hadis kod imama muslima, poznat sam ga spomnio prešle puta, poznat hadis, da Allah ne gleda u, ljudska, u ljudske likove, ljudska tijela. Allah la yanturu ila suvarikum wa ajsadikum. Allah negleda vaše izglede vaša tijela. Vezi gleda u vaša srca i vaša dijela Allah gleda u naša srca i naša dijela Kad vam dolazi neko kući, e ne znam tamo je li tu primaću sobu kako je, vi ovdje zavetate je li sobu gdje ćete primiti goste gledate da sredite tu sobu dobro. Jer će doći gosti i kad ti odeš po šerbe, po kahu da doneseš, on se malo oko sebe osvrtati, osvrtati gledati kakva ti je soba. Pa ti gledaš da središ tu svoju sobu da ti ne bi našli. Allah gleda, volam, u naše srce. Allah gleda u naše srce, ali ne vodimo računa toliko o svome srcu. Koliko vodimo o svoju sobi da nam šta naši posjetioci, naši gosti ne nađu u sobi. Allah gleda u naše srce. Pa mnogi ljudi lijepo se obhode u svojoj spoljačnosti, a nisu sredili svoje srce. Ima i drugih koji gledaju da ibadete Allahu subhanahu wa ta'ala i posvetili su računa svome srcu, ali se loše obhode sa drugim ljudima. Ne ni to. Poznali sam je hadis kod imama muslima, hadis muflisa, bankrota. Onoga koji će doći sutra sa primljenim namazom, postom, zekatom, ali opsovao je ovoga, potvorio je ovoga, udario je ovoga, ovome je prosuo krv, ovome ukaljao čast, pa će se potrošiti njegov namaz, njegov post, njegov zekat. Neće izmiriti nepravdu. Zato je došlo u hadisu, Allah gleda u vaša srca i vaša dijela. Treba dakle, kao što treba voditi računa o svojoj unutrašnjosti, tako isto i u svojoj spoljašnjosti. Kao, kao što vodimo računa o svojoj spoljašnjosti svoj izgled izgradimo onako kako traži šerijat od nas, isto tako moramo biti računa u svome srcu. Dobro vam je poznat hadis, tako Abdullah ibn Masuda radijallahu talanu, kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu sam tako mi onoga učuje ruci Muhammedova duša. Doista će čovjek činiti dijela stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi, pa će početi činiti dijela stanovnika džahnema, juču džahnem. U drugom rivajcu kod imama Bukharije stoji, inna raju le le ja'melu amele ehlil dženne, fima jebdu linnas, vohu min ehlil nar. Doista će čovjek činiti dijela stanovnika dženneta, kako to smatraju ljudi, kako to vide ljudi, a oni od stanovnika vatri. Čini dijela? u svojoj spoljašnjosti, a nije poveo računa o svojoj unutrašnjosti. Munafici su planjali za Allah i poslanikom malih salatu osalam, udjeljivali su im metak, čak su poneki od njih izlazili u džihad borbu. Šta im je koristilo? Ništa im, nije, ništa im nije koristilo. Zato, dakle, treba dobro voditi računa. Kao što vodimo u svojoj spoljašnjosti, trebamo voditi računa o svojoj unutrašnjosti, možda čak i još više o unutrašnjosti. Jele. I naši ispravni prethodnici bojali se ovoga za sebe. Koliko se mi bojimo rijao? Kada uđemo u džamiju kada činimo neko dobro djelo, koliko se bojimo rija pretvaranja? Koliko smo mi sigurni za sebe? Poznat vam je dobro slučaj Omer radijallahu talan da je Huzayfu ibnul Jemmana radijallahu anhuma nekoliko puta presrtao. Huzayfu ibnul Jemman je bio poznat po tajni Allahovog poslanika Alihi Salusa. On je bio čuvar Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem pos, jali, rekao mu je imena munafika u Medini rekao mu je kosu munafici u Medini pobrojao pa ga je Omer radi Allahu talan presrtao i pitao ima li mene među njima Omer ima li mene među njima Ebu Hureyre radi Allahu talan utjecao se Allahu od rja'a od nifaka pa kada bi ga čuli pitali zar ti Ashab Allahu posalatah alayhi sallam, ti da se bojiš nifaka, pa bi govorio, teško li se vama sve dok je šejtan živ, čovjek ne sme biti siguran. Abdulrahman ibn Awf <clears throat> dolazi do Umuseleme, kod supruge Allahu posalatah alayhi sallam, nakon smrtije. Poslanika sallallahu alayhi wasallam dolazi kod nje i kaže joj: Ja sam najimućniji Kurešija. Ja od Kurešija imam najviše imetka. Ja sam korejšija koji ima najviše metka. ja se bojim da me moj imetak ne upropasti. Abdurrahman ibn Auf. Čovjek, ha? Kome je obećan džernet. Jedan od onih koji su, kojima je obećan džernet. Kaže, ja imam imetka mnogo i bojim se da me imetak ne uništi. Kaže, udjeli. Udjeljuj. Doista sam čulo Allahog poslanika, alihi salatu sam da je rekao, biće od mojih ashaba, oni koji su živjeli u moje vrijeme. Biće od mojih ashaba oni koji me nikad više nećete vidjeti nakon što ih napustim. Vesjemi umreti kao vjernici. Nećete me nikad više vidjeti. samo će vjernici vidjeti Allaha ja i Allahu poslanika alejhi salatun. Nevjernici, njihova najveća kazna na akhire, to je ta da neće vidjeti Allaha džellej To je najveća kazna. Hidžab pregrada će biti između njih i Allaha džellej Pa je rekla, čula sam Allahu poslanika alejhi salatun da je rekao doista će biti od moja sahaba koji me neće vidjeti otkako se rastavim od njih. Pa je Abdurrahman ibn Auf izašao u Dumu Seleme sa slonjem. Zabrinu. Sreo Omera, radi Allaho tala. Pa spomenuo šta je čuo od majke vjernika u Dumu Seleme. Omer. Omer odmah ušao kod nje. Kaže, jesam li ja od njih? Ima mene od njih? Sam Samljao tih koji nikad više neće vidjeti Allahovog poslanika. Iako je i on po pa seba nas hvalio, tako, daleko bolje od Abdurrahmana ibn Aufu. I, I on je obradovan džennetom. Jeli. Međutim, bojali su se svi. Bojali su se svi, jel' tog pretvaranja neuskladjenosti, spoljašnjosti i unutrašnjosti. Zatim, zasigurno, ljubav prema grijehu i ustrajavanje u grijesima jedan je od razloga loše završnice. Kaže ovaj še Sidik Hasan Han dugotrajna ljubav prema grijehu da čovjek dugo, dugo voli neki grijeh upražnjava ga neminovno zasobom sobom povlači spominjanje tog grijeha na samrti onaj koji voli grije i čini grije dugo vremena spomenit će, će ga na svojoj samrti spomenit ga na svojoj samrti javit se želja za tim grijehom na samrti okrenut se njegova duša prema tom grijehu na samrti, pa ukoliko ispusti dušu u tom trenutku, zasigurno da će loše omrijeti. Dakle, sličan slučaj je sa svim ljudima koji ustrajavaju u grijesima. Onaj koji ustrajava u grijehu, to je dokaz da voli taj grijeh. Ma šta on govorio? Ma šta on govorio? Ne može da se kotariše grijeha. Stalno čini taj grijeh. Ustrajava u tom grijehu, njegova duša polahko naginje prema tom grijehu. I ne ostavili se to grijeha, bojat se, dakle, da ga ne spomeni. Pa kao što reko, kako spomeni Ibn Qa'im Rahimahullah o svojim djelima i drugi, kada su bili posticani pojedini ljudi da kažu la ilaha illallah, jedan od njih je pjevao pjesmu, svoju omiljenu pjesmu. Drugi je govorio, ja ne mogu da kažem te riječi. Treći je govorio, meni te riječi ništa ne koriste, daj dok još mogu da učinim još jedan put taj grije onaj koji ustrajava u nekom grijehu, on za sigurno će se to grijeha i na svojoj samrti. Zatim duge nade, onaj koji se nada dunjaluku i nada da će ostati dugo na dunjaluku, a cilj tih dugih nada, suština tih dugih nada jeste da se umara za dunjaluku, da što više dunjaluka skupi, da go mila dunjaluka. I mnogi su oni koji je šeitan odmanuo upravo ovim dugim nadama, da će živjeti i živjeti, skuplja, ima vremena. Odgađali su teubu, odgađali su popravljanje svoga stanja. Kažu pojedini islamski učinjanci, šeitan ovaj najbolji vojnik. Jeste odgađanje, selfe, the swift, odgađanje. To je njegov najbolji vojnik, koji najbolje odrađuje ljudje. Odgađan, sutrđu, sutrđu, sutrđu, njegov najbolji vojnik Pa je šetan mnogi je zaveo time. Živi ba, provedi se, ima vremena, mlaci mladići umiru, mladići umiru. Koliko je osoba prikovano godinama, desetina godina za postelju na umiru. Gde si se udesu? Izgine jedan, dvojica, trojica. Mladići su ti koji umiru, uglavnom. Zato je Allah, poslanik sallallahu alihi sallam, posticao nas da budemo na ovom dunjalku poput stranaca ili tako ili putnika prolaznika. Govorio bi za sebe da je on na ovom dunjalku primjer njega i dunjalka je poput prolaznika koji svrati malo po tladovinu drveta, odmori se ide dalje. Tako isti, isto i mi na dunjalku. Trebamo uzeti od dunjalka ono što nam je li, nužno treba. Abdullah ibn Amar radijallahu anhoma bi govorio kada osvaneš ne očekuj da ćeš omrknuti. A ako omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti. Od svoga zdravlja uzmi za svoju bolest. Dok si zdrav, radi za svoju bolest. Dok si živ, radi za svoju smrt. Ali je radijallahu telanje govorio najviše čega saj bojim po vas jeste slijedjenje strasti i duge nade. Slijedjenje strasti i duge nade. Slijedjenje strasti odvodi čovjeka od istine na stramputicu. A duge nade bacaju zaborav na ahiret. Čovjek kada se nada da će živjeti i živjeti, ne razmišlja o ahiratu. Zar nije došao u hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu sam povukao u crtu i nakon toga povukao, jeli, brojne crte, nacrtao i rekao ovo su ljudske nade, a ovo je smrt. Pa se ljudi nadaju mnogo čemu, jeli, tamo što je daleko, a ovdje, dakle, ova kratka crta, to je njegova smrt pa ga smrt onome što, čemu se on nada i što, što Za sigurno jedan od razloga loše završce sigurno, dakle, neminovno jeste samoubistvo. Da se čovjek ubije. Da skonča svoj život. Ima ljudi koje Allah stavi na kušnju, na tešku bolest, pa saburaju na tome. Bivaju zadovoljni Allahom odredbom i Allah ih nagradi za to. Iskušava ih raznim iskušenjima i oni bivaju strpljivi radi Allaha subhanahu wa ta'ala pa im nema druge nagrade kao što je došlo u brojnima disma osim dženneta. Ali ima ljudi koji ne mogu da se boraju, srde se na Allaho odredbu, srde se na tu svoju situaciju, bolest, pa nastoje da se riješe te svoje situacije čak po cijelu, da se bi uzmu životu, pa neki od njih se bi uzmu životu. A došlo je u hadisu, vjerodostojnom hadisu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ko se ubije nečim, time će se kažnjavati na sudnjem danu. Ko se ubije nečim, time će se kažnjavati na sudnjem danu. Također je došlo u vjerodostojnom hadisu da je pričao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam svojima shabima. Prije vas, u generacijama prije vas, bio je čovjek koji je bio teško ranjen, pa su ga snašle teške boli. Jaka velika bol ga snašla. Pa se ubio. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Moj rob me pretekao. Ja sam njemu itak, itak uskoro za nekoliko trenutaka bio propisao smrt. Tako ja u smrti. Pa moj rob ubio sebe. Pa sam fe haramcu alihi l'djenne. Pa sam učinio zabranjenim džennet. Pa sam učinio džennet zabranjeni. Dakle, zasigurno samo ubijstvo... Jedan je od razloga loše je Loše je društvo. Loše društvo. Zasvigurno. Kaže se, sahib, sahib. Znam li jezik? Sahib je, dakle, drug. A sahib jeste onaj je koji te vuče. Pak se kaže, sahib, sahib. Drug je onaj koji te vuče. Došlo je u hadisu, je tako? Al mar'u ala dini khalilihi, faljenzur ahadu kom meni Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Zato neka svako od vas dobro gleda s kim se druži. Komu je prisniji prijatelj? Pa drug te vuče, tvoj prijatelj te vuče. Ili ka Allahom u zadovoljstvu, ili ka grijehu prema Allahu subhanahu wa ta'na. Pa dobro izaberi. Koga ćeš uzeti za prijatelja? Koga ćeš uzeti za druga? Onoga koji će te voditi ka Allahom u zadovoljstvu. Onoga ščin će se tvoj iman, s kome će se tvoj iman jačati. U čijem društvu tvoja vjera će poboljšavati se. Kada ga vidiš, posjetit na Allah subhanahu wa ta'ala ili će tvoje srce umirati i umirati dok potpuno ne umre u društvu s takvim ljudima, lošim ljudima. Biraj sebi dobro društvo, razmišljaj o svojoj završnici. Loše društvo, za sigurno jedan je od razloga lošej završnice. Nemojmo, dakle, opet bježati o svojej stvarnosti. Koliko je, mi to dobro znamo, koliko je bilo muslimana koji su bili u vjeri, pa se upustili u loše društvo. One samo da su popustili vjeru nego su ostavili skroz vjeru. Ostavili su skroz vjeru. Ako nisu umrli, ne vratili se Allahu subhanahu wa ta'ala kao očekuju lošu završcu. Allah nikome ne čini napravdu. Allah je pravedan. Falamma zaagu asaaghallahu qulubahum. Nakon što su skrenuli, Allah je skrenuo njihova srca. Nakon što skrenu, Allah će ostaviti na stramputici njihova srca. I, dakle, također neustrajavanje u Allahove vjeri, popuštanje u Allahove vjeri, ostavljanje Allahove vjeri. Allah će učvrstiti postojanom riječu one koji teže kao Allahu subhanahu wa ta'la, kao njegovom zadovoljstvu, koji hitaju Allahu subhanahu wa ta'la. Čovjek kada stalno čini dobra djela i svojim srcem, i svojim jezikom, i svojim udovima, očekivati ako Bog da ga smrt zatekne na takvom stanju. Onaj koji ustrajava u Allahove vjeri, stalno je u hajru, stalno je zaposlen dobrim dijelima, bilo zikrom ili srca, ili jezika, ili činjenjem drugih tjelesnih ibadeta, ili pomaganjem drugima, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, svakako očekivati je da ga smrt zatekne na takvom stanju. Ali onaj koji ne ustrajava u Allahove vjeri, koji ostavlja Allahovu vjeru, koji popušta Allahovu vjeru, radi ovoga ili onoga, danas su mnogi koji popuštaju u Allahove vjeri ostavljaju Allahov vjeru, ogrančavaju se na nešto, traže opravdanja, pravdaju se roditeljima, rodbinom, ovima ili onima, šta će im koristiti? Kada mu duša dođe do grla, hoće li moći vratiti mu dušu? Kada sutra izađe pred Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah ga bude pitao robe, radio si to i to, radio si to i to, hoće majka stati ispred njega, hoće li babo stati ispred njega, niko nam neće moći pomoći, Bježaće svi od nas, I naša supruga, i naša djeca, i naš babo, i naša majka, svi će bježati. Svako će u sebi voditi računa. Zato na vrijeme vodimo računa. Jeste, svi oni kod nas imaju određena prava, ali Allahov pravo je iznad svačijeg prava. I čovjek nimalo se ne smije kolebati kada dođe u pitanje Allahov pravo ili, je dakle, roditeljsko pravo. Nimalo, Allah subhanahu wa ta ta'la treba dati odmah prednost. Nimalo se čovjek ne treba dvomiti, kolebati svakako njima na lični način pojasniti zbog čega ne mogu da ispune ono što traže dakle oni od njega ali Allahu se treba dati je li pravo. Sada ćemo ako Bog da ovdje pa išao malo hotelom u našim daljim predavanjima ako ih bude je li nastavićemo dalje sa onim što dolazi na kom smrti. Subhanak Allahumma ta'ala wa bihamdika asyhadu an la